Юрба слугняно розступалась перед нею. Обличчя були сердитими, недоброзичливими. Деякі роти роз'являлися, аби кинути на її адресу щось брутальне. Та жодного кривого слова не було вимовлено. Світозара тут поважали. Діставшись до воріт, завбачливо розчахнутих для неї білявим велетним, дівчина озернулась. І судовий майдан і люди на ньому, і рада старійшин на помості танули, немов затягнуті туманом, перетворюючись у розмиті кольорові плями. І тільки фігура короля, її короля, її Олеся, залишалась такою чіткою, що різала очі, і такою трагічною у своїй самотності, що у Світлани краялось серце. «Вибір зроблено!» – пролунав підсилений в тисячу разів голос глашатая. І на місто впала темна завіса, зовсім як у театрі. Небо, прорізане блискавкою, як символічне серце стрілою, стало зеленого кольору. По ньому розтеклось білувати світіння, і Лана, примружившись, зробила крок за поріг. Як вона могла з вулиці відразу потрапити до королівських палат? Більше того, до тронної зали. Світлана пояснити не могла, як не могла і визначити, звідки взялося відчуття того, що минуло багато літ від дня суду. Але це було саме так. Вона йшла по залі, що лякала порожнечою та холодом. І дивувалась, що коїться з її ногами. Вона ледь-ледь їх пересувала. На троні сидів молодий зеленоокий король, за спинкою трону стояла його золотоока мати. Та як не крутила головою Лана, як вона не звертала шию, побачити Олеся їй так і не вдалося. «Чого тобі ще, чужинко?» Холодний погляд із зеленого скла, нерухомий і важкий цією нерухомістю, впав на неї, мов, тисяча літ життя. «Ти забула про заборону повертатися до нашого міста? Чи твоя сива голова набридла тобі?» Про що він говорить? Повертаючись до великого дзеркала, що стояло напроти трону, здивувалась вона. І побачила себе, відображену у срібній полірованій поверхні, юну струнку з ніжним обличчям і абсолютно білим волоссям. Розгублено зойкнувши, Лана приклала руку до серця та, вразу панувавши себе, розправила плечі і гордовито спитала. «Де він?» «Оце любов!» іронічно кинула королева мати. Вона прийшла через стільки років, повернулася до свого коханого. «Та твій коханий не пізнає тебе, чужинко, як не впізнає нікого, навіть рідного сина, не кажучи вже про мене. Це не його син, і тобі це відомо. Він король, і лише це має значення». І я махнула рукою, і біля неї матеріалізувався юний паж. Цієї моди Лана теж не пам'ятала. При ній тут не було ніяких пажів. «Проведи цю панну в покої мого чоловіка», – наказала королева. І хлопчик схилився у шанобливому поклоні. «Тільки прослідкуй, щоб візит не затягнувся. І нехай лікарі будуть поруч. Останнім часом він такий тривожний». Щиро заклонившись, паж рушив знайомим Світлані коридором. Вона покірно йшла за ним слідом, плутаючись у довгій чорній спідниці і від хвилювання збиваючись кроку. Її дивувало те, що вона в чорному, адже вона завжди ненавиділа цей колір, пішла звідси в червоно-зелені спідниці. І ще дивувало те, навіщо. А дійсно, навіщо вона сюди прийшла? Палаючі смолоскипи, закріплені на кам'яних стінах, чи то освітлювали шлях? чи то ускладнювали його примхливою грою тіней. Перед кімнатою короля паш зупинився. Двері були закритими. Сильно штовхнувши їх, дівчина увійшла до передпокою. Тут стояв задушливий запах трав. Пахло так, що робилося млосно. Так, як в іншому далекому столітті, яке ще не настало, пахнутиме в кімнатах важкохворих. Обережно пройшовши через низьку проїму дверей, Світлана опинилась біля добре знайомого, величезного, закиданого шкурами ложа, на якому сидів хтось. Хтось, охопивши руками нечесану брудну голову, хтось, чимись схожий на її Олеся. І від споглядання цього зіщуленого, брудного і жалюгідного створіння Лані стало погано. «О, мій королю!» – прошепотіла вона, вкладаючи у ці слова всю ніжність, на яку була здатна. «Мій дорогий королю!» Олесь підняв голову. Бляклі, білувато блакитні очі дивилися на неї без найменшої тями. Світлана кинулась до нього, обійнявши Коганого з усіх сил, яких ставало все менше. Король сміхнувся мокрим ротом, і пустив слину. «О, мій єдиний!» заплакала Лана. «Що вони зробили з тобою?» «На роботу у суботу, а в неділю на весілля!» заспівав за бурмотів король. «В понеділок рано зранку треба встати до світанку». «Треба встати та й схлипуючи підхопила Світлана, пригадавши той ранок, коли хитрі мавки, кружляючи у хороводі, співали, відзвонювали цю пісеньку. Та й коханим обійнятися. Сльози текли по її щоках градом, дрібні, солоні та прозорі, як кришталевий камінець у його короні. Зараз він був без корони. Немає самої влади, немає і її символу. На його чоло, покреслене глибокими зможками, Падали неохайні пасма колись шовковистого русявого волосся, а шия стала тонкою, мов нога лелеки. На її обійми він не зважав, переносячи їх із тупуватою покірністю, характерною для розумово неповноцінних дітей, таких собі лагідних дебілів. Сили залишили лану, руки розтиснулись і опали. Захлинаючись риданнями, вона підняла мляву долоню і погладила його по голові. Олесь затуркотів щось, загудів,